Etxot Etxot Etxot Sempre hi ha un avanç i un després Ara toca la connexió eclèptica. White right. Divendres de 9 a 10 de la nit El 107 sentim la música La connexió eclèctica Feel good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 A set Música, arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada. Tartúnies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat a l'esport més proper. Recorda, a 10set Música, l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Són l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Molt bon vespre, amics urients del 107 Esports i benvinguts una setmana més a una nova edició del nostre programa. La d'avui, corresponent a aquest diumenge, 8 de maig del 2011, en farem un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana a casa nostra. Farem, doncs, un repàs de tots els resultats. Parlem de la Unió Esportiva Figueres, del Paralada, també ho farem de bàsquet, del món de la l'ADPF, de futbol tercera divisió. Ho farem, també, parlant amb el nostre company Toni Castro, doncs, de... I sembla aquestes dues últimes jornades a tercera i a primera divisió catalana. Tot plegat des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Per tant, doncs nosaltres que després d'una petita pausa publicitària posem ja fil a l'agulla.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 Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972-55-2635. Calagina. 107 esports, amb Dani Pagès. 107 esports. Sot l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres eh, que després de parlar del món de, o després de fer la nostra pausa publicitària comencem el nostre programa d'avui i ho farem parlant del món del Hambol és que la setmana vinent es disputarà la fase descens a divisió d'un urvè el pavellot de Palau'costa a Girona i participaran dos equips giroins el bordils que s'enfrontarà al Pue Genil el dissabte i el Sarrià que s'enfrontarà en el Gijón també el dissabte a la tarda un a les 6 de la tarda l'altra a L'altre uh, a, a les 4, per tant, uh, a les 4 jugarà el, el bordils Puente Genil i a partir de les 6 de la tarda es jugarà el Sarrià Gijón. D'aquests 4 equips, 3 estaran la temporada vinent a Divisió d'Honor B. Tot un èxit per al balonmano gironí, per al handball gironí. Anem a escoltar eh, el que comentaven eh, els dos tècnics, eh, el tec, tant el tècnic del gordils, eh, Pau Campos, com el tècnic del serrià, tot i congost. Començarem amb el tècnic eh, serrià, tot i congost, que comentava això. a veure si tots dos ens podem classificar i hem de mirar pel, pel que és la província a part dels clubs nosaltres tant ell com jo pensem que hem fet pràcticament el que havien de fer el que passa que bueno, ara hi ha aquesta possibilitat i bueno, hem d'aprofitar-la tant com puguem bueno, és fent una bona defensa que, bueno, que pot canviar bastant de casa seva fora i que tenen algun jugador amb, amb bastanta experiència, que tenen un molt bon entrenador i que si, si ens hi apliquem podem, podem passar, podem guanyar-los. ell li que tenim bastantes possibilitats. Bueno, que és un partit difícil, però també té els seus punts dèbils i que, que jo crec que amb el, amb el tipus de joc que té a Bordels també, també té opcions el que passa és que jo veig un equip eh, bastant bo, però bueno, el Borges també té un bon equip i un equip jo amb ganes de treballar i molt, molt lluitador i, crec que, i molt motivat i jo crec que també hi ha possibilitats amb afició a favor encara més. Sí. Doncs això és el que comentava el tècnic del Sarrià, tot i que doncs que els dos tècnics s'han passat informació san de Puente Genil con de Gijón a uh... Serrià es va enfrontar el cap de setmana passat al Puente Genil i el Bordils ho feia al Gijón. Tots dos han passat informació, aquesta vegada s'enfrontaran a equips eh, contraris. Per tant, eh, els dos conjunts gironins que tenen opcions. També parlàvem eh, amb el tècnic del Bordils, Pau Campos, un Pau Campos doncs, que demana, com no, el suport de l'afició i que també fa referència al fet que després doncs, els assuntos econòmics ja no seran suportables eh, L'assunto dels dos tècnics seran les directives qui s'hauran de barallar per trobar els pressupostos necessaris per disputar la Divisió d'Honor B. Un èxit, ja que doncs, no hi ha hagut masses conjunts catalans en aquesta eh, Divisió d'Honor B. També fa referència a Pau Campos en aquest tall que sentirem a continuació, doncs, el fet que el Humble Gironí està en hores eh, bastant altes. Eh, recordem que el Banyoles està disputant una promoció també de 100 per pujar a Primera Nacional i eh, Tan Llagostera, com eh, Sarrià B estan a punt d'arribar a la Lliga, o han arribat ja a la Lliga Catalana. Per tant, doncs, això és el que comentava el tècnic bordinenc Pau Campos. A punt a punt, no? jo crec que estem ja moltes ganes d'arribar. Doncs no, jo crec que, que té forces possibilitats, són equips molt semblants i que barreja un jove de tira i crec que, que serà resultat molt igualat. I esperem que amb la pressió del públic gironí doncs que puguin aconseguir la fita d'arribar a la final. La veritat és que sí, que tothom ens ho està pintant molt i molt negre. No sé si és perquè no tenen molta confiança en nosaltres o perquè ells realment són un superequip, un equip molt, molt pensat i meditat eh, per, per estar a la divisió d'una pata I, I res, intentarem esforçar-nos al màxim i fer servir les nostres opcions que segur que s'hi harà durant el partit. I bé, evidentment, evidentment, hem de ser conscients que estem vivint una cosa que se'n parlarà durant molts anys, tant en molt gironí com en el molt català. Feia molt de temps que no es feia una fase de a Divisió Nord a Catalunya, no només a Girona sinó a Catalunya, i fa molt de temps que no hi ha cap equip català a Divisió Nord. Treta l'Obar, Gràcies, el seu pas que va tenir en Fugàs d'un any, i ens hauríem de remuntar potser fins al GEC Sí, sí, totalment, feia falta i no només ens, ens volem centrar nosaltres mateixos ara actualment el que no a Primera Nacional també, uh, el Serrià són seu equip del Serrià ja és el nou equip de Lliga Catalana el GEC i el Llagostera estan pujant per, lluitant per pujar i també crec que hi ha una nova una nova onada d'envol de gironí i que l'hem d'aprofitar el màxim. No, no, no hi ha excusa i a més, a més si ara mínimament no l'envol, l'esport Crec que és una molt bona oportunitat a preus molt econòmics per veure dos partits a un gran nivell amb una tarda i dos partits més el diumenge. Sí, Això per això ja no es tocarà ni en tot ni a mi, això que es barallin els presidents i els directius de cada club i, i serà feina per a una, una altra persona. Nosaltres hem de fer i centrar-nos en el nostre. Doncs bé, com bé comentava Pau Campós, el que han de fer els dos equips és la seva feina i des d'aquí desitjar-los moltíssima sort als dos equips geroïns tant a Bordils com a Sarrià, que iniciaran aquesta fase de a Divisió d'Honor B al pavelló de Palau-Sacosta. Recordem-ho, dissabte que ve, eh, dia 14, al eh, pavelló de Palau-Sacosta, a les 4 de la tarda, bordils Puente Genil a les 6 Sarrià-Gijón els dos guanyadors estaran directament a divisió d'honor B a la final de consolació del diumenge, el guanyador també estarà en aquesta divisió d'unor B. Per tant, doncs, desitjar molts èxits en el Gironí, a handball Gironí tan a Bordils, com a Sarrià. Des d'aquí, des del Centre d'Esports, evidentment, ho seguirem. Nosaltres que anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit parlant del Girona. Aquest Girona que ahir s'imposava al camp del Celta.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 Yeah, yeah. Oh. Dimegres a les 11 de la nit a 107 Música <fixi> 107 Música Música al 100% <fixi> Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit, escoltaràs una recopilació de dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corví a 107 Música. <ríe> Connecta't a www.107musica.com 107 Esports Són l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del bàsquet. Doncs, efectivament, hem parlat del món del bàsquet, concretament de la Copa Catalunya, grup 2, on ahí la De Pau perdia davant del Castellà per 55 a 59, 4 puntets en el darrer partit de lliga, però que fan que l'ADPAF es vegi abocat a jugar el partit o el playoff pel descens. Encara no es coneix el rival, al llarg del dia de demà es coneixerà aquest rival de Paf per aquest playoff de descens. Un Paf que no podia guanyar, ho tenia a l'abast, estava a dos punts a manca de 38 segons, però finalment un nou tir del castellà ha permès que l'equip barceloní s'endués la victòria. Nosaltres, al final del partit, parlàvem amb el tècnic eh, amb Oriol Revert. Anem a escoltar el que ens comentava el tècnic de la l'ADPAF. Bueno, Oriol, una derrota de 55-59 que finalment no us serveix per... o, o, o fa que heu de disfrutar aquest playoff per la permanència. No? Explica'ns una mica com has vist el partit. El partit ha sigut, jo crec, bastant típic d'aquestes situacions, no? Que n'ells com nosaltres doncs, hem tingut molt de nervis, estem en la mateixa situació que nosaltres, el que perdia dels dos s'anava a fer el playoff i, bueno, ningú vol baixar, i això és a pista, a pista no? Hem estat molt ben en defensa, hem controlat bé els seus jugadors importants, però en atac podria ser que ens ha faltat aquesta, falta, aquesta mica de confiança que hem tingut durant tota la temporada que avui, doncs, poder no s'ha de reflectir, no? De crec que els 55 punts és la pitjor notació que hem fet en tot l'any a casa, de diferència. Mm -hmm. Comantà, uh, comentaves tu a un revisisme, el fet del de, un quart fer només 5 punts, uh, això ha estat un llastre, no?, per el equip? Sí, perquè de fet el primer quart havíem sortit bastant bé, estan bé en defensa, hem fet alguna acció, algun triple d'en Guillem i d'en Marc, ens han distanciat una mica d'un marcador, crec que ens hem posat 5 a dalt, i allà és on ens ha, ens ha faltat poder una mica acabar de fer aquests dos basquets i posar 10 a dalt i jugar tranquil, no? I el fet doncs, això, que hem estat molts de minuts sense fer cap bàsquet i ells s'han posat al marcador 4 sobre mitja part doncs ha fet això, per doncs, anar a remot i a més al principi del tercer quart hem tingut la mala sort de dos faltes i bàsquet seguides seves, que s'han posat a 10 punts, i després ja, bueno, tirar amb 10 punts de sota o tirar guanyant de quatre és molt diferent. D'altra banda, també hi de la derrota de la setmana passada a la pista de Palamós, no?, que us hauria posat eh, potser una mica més fàcil, no? Sí, potser que haguéssim tingut alguna opció més, tot i així, com que l'empat directe amb el castellà, el partit d'avui, en quan la classificació, era molt més important perquè... Encara que haguéssim guanyat la setmana passada, jo crec que haguéssim estat obligats a guanyar avui també i tot. Però si haguéssim guanyat els dos, a l'igual eh, quedàvem cinquens o sisens, perquè estem allà tots a un partit, crec que del cinquè al dotzer hi ha un partit de diferència entre tots. De tota manera, Oriol, el que s'ha fet en aquest segon tram de temporada, en aquesta segona volta, impressionant, no?, perquè tal com ho a mitja temporada, al final de la primera volta, doncs, et veu-n'hi-do, no? Sí, després de la primera volta vam tenir alguna lesió de jugadors importants i, bé, van tardar algun partit... De, de pocs punts, i això ens va portar per Nadal en una situació doncs, bastant dolenta, que estàvem en situació de descens directe amb 4 guanyats i 9 perduts, crec i aquí doncs, haguéssim pogut donar no sé, una mica la por o el desànim de deixar-nos anar i acabar baixant directe, que era molt possible, com va passar fa dos anys, perfectament i no, vam reaccionar, ens vam unir, i ens vam ajudar molt de... en Xavi Montalat, que ha pujat del segon equip, vam recuperar l'Esterriola, que la primera volta de partitament mantenir i ens hem unit per intentar aixecar-ho, i hem tingut opcions fins al final. Ara seguim vius i intentar, doncs, que el playoff surti millor. Ara dos partits més, no? Sí, ara fet, tenim un playoff que, feia que ens anirà bé, mm, bueno, hagués firmat, està clar, guanyar avui, i, i desconnectar, i descansar tots, que, que portem molts nervis de Nadal fins ara, perquè doncs, no és agradable, no, mira aquesta situació però bueno, si tu mires clarament, de tot se n'aprèn i tenim algun jugador jove que viure un play-off de descens en aquí, doncs jo crec que el pot ajudar bastant, i si el traiem endavant, pot ser una experiència molt bona de cara a l'any que ve. Doncs, Julio, gràcies i moltes sols de cara aquest play-off. Moltes gràcies, Pedro. Doncs com molt bé diu l'Oriol Revert, eh, aquest playoff pot fer doncs, que alguns d'aquests jugadors joves n'aprenguin de cares a la propera temporada. Nosaltres que parquem aquí al món del bàsquet i continuem i ho farem ara parlant del futbol regional. set Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del futbol regional. Doncs efectivament anem a parlar d'aquest món del futbol regional, concretament de l'equip de casa del Vilasacre, un Vilasacre que aquest passat dissabte ahir tre... guanyava perdó, guanyava 3 gols a 1. En aquest cas ho feia davant del Vilafant i amb una persona ...amb el seu tècnic, amb en Carles Maureta... ...que degut a les baixes... ...via de jugar del eh, jugador... ...ho feia l'últim quartet d'hora... ...així és eh, com ho veia... ...en Carles Maureta al final del partit. Bé, estem aquí en Carles Maureta... ...el ministeri del Viva Sacra... ...Carlos, avui un 3 a 1... ...explica'ns eh, com ha anat el partit... amb el Viva Fan. Bueno, un partit que... que ...en feia falta, perquè a l'equip li feia falta... ...una victòria com el pa que menja i ho hem ens ha costat, perquè així ens acosta, però bueno, el més important és que ens sumat dos o tres punts, que la veritat és que ens feia falta, i, i res, felicitar l'equip. Avui has hagut d'esquerra del Cornó també? Sí, sí, porto una, uns quants partits que he de jugar, però bueno, jugo deu minutets i ja està, són pors canvis, i entenc que també... Eh doncs pues fas un favor a l'equip, si algú està molt cansat del que sigui, doncs sortir 10 minutets, un quart i ja està. I es transforma encara per jugar, Carlos, explica'm-te una mica, com te, com, com te trobes sobre el camp, eh? com, com és aquesta experiència de, de tornar-te a vestir de, de curt? La veritat és que és una experiència rara perquè te trobes en una situació que, que bueno, eh, no és fàcil, no és fàcil, però bueno, la, la, la porto bé perquè ells ja saben que sóc el primer que que intentes d'ensenyar-los-hi alguna i, i després quan surto jo doncs, els deu minuts o un quartet que falta doncs, intento de posar en pràctica el que entrenem ni més ni menys i a vosaltres no sempre els demostres que no solament és, és eh, el delanter per dir alguna que és el que jugo jo ara no és solament anar marcar gols sinó jugar per l'equip i ajudar-los i, i ajudar, -los, ajudar -los, i ja està, no hi ha més Carlos, queden tres partits eh, per acabar la temporada explica'ns una mica doncs, com veus aquest final de la temporada pel teu equip? Bueno, ara tenim en teoria el partit d'avui que ens feia falta guanyar, hem guanyat, la setmana que ve tenim el nevat aquí a casa, també és un partit que ja hauré que hem d'anar són tres partits que ens falta per treure aquesta espina d'aquesta mala trajectòria que portem, de 5-6 partits eh, apenes puntuant, I, i és una cosa important, ens hem de prendre en sèrio i per lo menys que que quedem, eh amb una cosa que no sigui dels cinc últims abuxis i i jo crec que l'equip està portant bé i l'únic que s'ha de fer és tornar-s a fer creure que, que poden jugar futbol i que i que bueno, que vaja de treball seguirem fent les coses i, i ja està. Mm -hmm. Uh, Comentàvem que hi haurà tres partits per acabar la temporada La temporada que ve entra doncs, uh, amb, es, es posen en pràctica Les noves categories uh, L'equip en principi estarà a la quarta catalana Explica'ns una mica doncs, uh, Com ho has tot plegat I quines uh, novetats hi poden haver Crec que una Bessonot Volgosa canviarà uh, els el, cert, sí, el, mateix, el que passa és que Sí que me penso jo que pot ser amigogi Espero que no, que hi haurà jugadors D'una mica més de qualitat que no sempre el tercer regional que ha sigut sempre. Jo sempre he lluitat, són d'aquestes entrenadores que sempre he lluitat perquè el tercer regional no sigui un futbol d'aquest d'empreses o patadons, sinó que es practiqui una mica de futbol, després la qualitat de cadascú és la qualitat, i aquí no s'hi pot fer res, l'únic que es pot fer és que ells creguin en el que han de fer i jugar com un equip, i jo crec que l'any que ve serà competitiu, eh... I, perquè penso que jugadors que, bueno, doncs, eh, com que desapareixen les categories, doncs molts jugadors hauran d'anar pues, a, a quarta catalana o a tercera catalana i al treure la categoria, doncs, tot estarà més apretadet, però jo crec que guanyarem en futbol, crec que guanyarem en futbol. Mm -hmm. I pel que fa al Vilasacre, què, què en podem dir del Vilasacre de la propera temporada? Sé que encara és molt aviat, però explica'ns alguna coseta. Bueno, la temporada que ve, ja ho ve és acabar aquesta és acabar aquesta i acabar lo millor possible perquè els, els nanos que estan aquí jugant no ens doncs, tinguin ganes per l'any que ve a continuar. Però la és que l'Ajuntament hem tingut la sort de que ens segueixen a la confiança, que això és el principal, que si s'està portant molt bé l'Ajuntament nosaltres i nosaltres jo crec que estem corresponent amb ells, i ens ha donat tota la confiança, per tant l'any que ve si tot va bé i continuarem igual, i ja està en principi acabar aquesta i després a partir de l'any que parlarem de començar la temporada que ve perquè ara tampoc no és un, un moment per, per parlar de la temporada que ve però la, el més important és que l'Ajuntament ens dona la confiança que nosaltres la seguirem mantinguent i, i no hi ha més eh, preparar lo de d'acord l'any que ve doncs no, no molt gràcies Carles molt bé, Dani. doncs això és el que ens comentava Carles Maureta un cop finalitzat l'encontre d'ahir recordem-ho 3 a 1 victòria del vila Vilasacre enfront del Vilafant, nosaltres que fem una petita aturada en camí i tornem tot seguit per enfilar ja cap a les nou del vespre i doncs anar acabant la primera hora d'aquest 107 esports d'aquest diumenge dia 8 de maig Diputació de Girona 221 municipis Vine a practicar el futbol golf a Massanet de Cabreig des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol-golf a l'estat espanyol, amb un recorregut de dibut forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, mira i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i caça-club. Per més informació, 972-11-0813 o al 617-37-70-37. Correu electrònic info arroba futbol www.futbolgolf.com Vine a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrells Sense Música et presenta un nou espai musical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 perquè us posem el millor d'ara i de sempre de la música feta en nostre país. Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda en la Música en Joc, en Anna Mazeu. Del...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 107 esports amb Dani Pagès 107 esports Tot l'esport de la comarca al teu abast, Dani Pagès 107 esports, parlem de la Unió Cales i no t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres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 Uh, és un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i ja et dic, partia d'un somni. A Calasinar trobaràs diferents plats dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Uh, escarxofes fregides, botifarro de parol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calasinar trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Proveràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972-55-26-35. Ca, la Gina. altres que continuem i el que anirem a fer a continuació seran a parlar d'aquesta Unió Esportiva Figueres unió, unió Esportiva Figueres que en la jornada d'ahir eh, perdia per dos gols de zero al camp del Premi Adal, un, Unió que es veia superada eh, com dèiem per l'equip Premi Adal com com deiem una un esportiu de Figueres que llum dels recitals que han catapultat l'ascens del esportiu de Figueres, ahí va perdre l'equilibri davant d'un premia d'àlex extremadament ordenat que va a fer perdre la paciència els unionistes, un a 0, que hi a la tarda eh, doncs els de la Unió Esportiva Firas van haver de tornar a entrecames cap a l'Ala Empordà després d'encaixar per primera vegada aquesta temporada amb els deures ja fets, això sí, la segona derrota consecutiva a la primera meitat. Ni uns ni els altres van ser capaços d'enviar la pilota entre els tres pals, en enverir eh, una vaselina de moñino, que no va trobar la porteria va ser doncs el més destacat d'aquesta primera eh, meitat. A la segona, doncs, Arnau, va, Arnau i Pumcí van sacsejar la coctalera per intentar trobar el combinat per desencallar el compromís, fent així entrar al mateix temps Toti, eh, Tessi i Jairo tots tres, el guió, però no van fer canviar cap dels tres aquest guió, la cosa eh, va continuar igual i al eh, minut 65 Pereira i Dani ja al minut 90 van ser els encarregats de fer els gols del seu equip, per tant, doncs una derrota d'aquesta Unió Esportiva, fica doncs que no van ser eh, capaços de posar-hi remei a la Unió Esportiva Figueres. Va jugar amb Urenya a la porteria, Murga, eh, Moñino, Cruz, Argi, Luque, Del Campo, eh, Pipa, també ho feia Pep Esteve, Cile eh, i Ricard Ferrer. Com dèiem, entraven eh, Tesi Jairo i Toti, tots tres al descans, i també entrava Serrano al minut eh, 74, però... Cap dels tres no eren capaços de fer, en aquest cas, de trencar el marcador i donar els tres punts a la Unió Esportiva Figueres. Llàstima, una derrota. Segona consecutiva de la temporada, doncs, que fa que la Unió no pugui encara, eh, diguéssim, cantar la victòria, cantar la Liró, i és que el Ripollet, doncs, eh, tot i tenir un partit menys, eh, doncs, l'equip del Vallès eh, és un rival difícil per la Unió, i eh, aquest, eh, avui s'ha imposat 3 a 0 davant del Palafugell. Per tant, ara la classificació en aquest grup primer de regional preferent doncs queda de la següent manera el Ripollet que es manté líder amb 67 punts com dèiem i la Unió que es manté segona també amb 67 punts això sí, els dos equips tenen ja els mateixos partits disputats per tant doncs a hores d'ara la Unió Esportiva Figueres doncs que necessita aconseguir uh, una victòria més uh, que no pas els, del... els de l'equip del Ripollat. Per tant, doncs nosaltres que anem a fer una petita pausa musical i tornem tot seguit ja uh, per anar a parlar de més temes i concretament del futbol regional. Nosaltres que continuem aquest nostre set esports i el que farem a continuació serà anar a parlar del món del futbol en directe i és que a hores d'ara es troba en joc l'últim partit de la jornada en aquesta tercera divisió. És el partit que enfronta el Llagostera i el Vilafranca, un Llagostera que avui, en cas de victòria, hauria pogut assolir ja l'ascens de forma, l'ascens a la el títol del campionat d'aquesta aquest, tercera divisió grup cinquè de forma matemàtica, però eh, crec que la victòria d'aquest es produirà el que no han acompanyat la resta de, de resultats i en l'última jornada li farà falta un punt a l'equip d'Oriol Alsina per eh, assolir el títol de forma definitiva. Perquè ens parli una mica de com estan en el partit, el que tenim en joc eh, a hores d'ara amb el resultat de 4-2 tenim a l'altre costat del fil telefònic eh, el nostre company, en Quim Carbó Quim, molt bon vespre Hola, bon vespre uh, Dèiem, Llagostera 4, Vilafranca 2 minut 60 de partit Explique'ns una mica com ha anat tot plegat Quim Bé, uh, El Llagostera ha sortit molt fort i ha creat ja el minut 1 la primera ocasió, en el minut 2 la segona molt clara i en el 4 s'ha avançat ja amb un gol d'Uri en el 13 David Costa rematant de planxa feia el 2 a 0 i després hem entrat en una fase de joc més equilibrat que ha acabat a, a 5 minuts del final d'aquest primer temps amb un gol del Vilafranca que ha esforçat la diferència en el marcador amb un llançament de falta directa. La segona part eh, eh, és molt vibrant, tots dos equips estan eh, lluitant moltíssim i el Llagostera doncs, eh, ha pogut ampliar de nou l'avantatge en el marcador amb dos gols més pràcticament de manera consecutiva Minuts 54 i 55, amb gols de i Eloi, i re, fa un moment que el Vilafranca, de nou, que està plantant molta cara i està lluitant moltíssim, doncs ha fet el seu segon gol. El partit doncs l'està guanyant bé, l'Agustera, 4-2, però bé, el joc és molt viu i no crec que el resultat doncs, sigui el definitiu, el que tenim en aquests moments, quan estem en el minut 63 de joc. Aquí més el que dèiem, no?, l'Agustera que necessitava per assegurar-se avui ja el campionat eh, guanyar i una ensopegada de la pobla de Mafumet. La pobla de Mafumet guanyava 4-1 a l'emposta i la resta, el Reus, empatava 1-1 amb el Palamós i eh, la muntanyesa, en aquest cas, doncs... Eh, que eh, guanyava 0-2 al camp del Balaguer han guanyat tots tres el Llagostera haurà d'esperar a eh, sumar un punt en la darrera jornada no? eh... correcte mm -hmm. tal, una... tal, tal com va el partit i si acaba guanyant el Llagostera doncs com a mínim s'assegura ja avui el segon lloc de la classificació i caldrà esperar doncs a l'última jornada doncs, per treure aquest punt que ens falta per assolir ja matemàticament el títol ah, una darrera jornada la que es disputarà eh, diumenge que ve, 12 del migdia, horari unificat, al Camp de l'Emposta. El Llagostera viatjarà fins al Camp de l'Emposta. Kim, eh, explica'ns una mica eh, com s'està visquent tot això aquí, Llagostera, aquest lideratge de l'equip a eh, tercera divisió. És històric, Llagostera, doncs, liderant aquesta tercera divisió i tenint la possibilitat d'aconseguir el títol. Com s'està visquent aquí, Llagostera, tot això? La veritat és que sí, eh, l'objectiu a principi de temporada doncs, era eh, aconseguir la permanència a la categoria i després doncs, millorar el setè lloc de l'any passat, doncs que ja va ser doncs, un gran resultat en el primer any d'estar a la categoria. Les coses, la veritat és que ens han sortit molt bé, eh, l'equip doncs, és un equip molt compensat, amb jugadors molt entregats, que lluiten doncs, eh, moltíssim, tothom està molt identificat en el club, i doncs, fruit d'aquest treball doncs, han anat sortint els resultats i ens, hem anat, eh, ens vam trobar abans d'acabar la primera volta doncs, ja han el liderat i la segona volta doncs, estem sent molt regulars i aquesta regularitat doncs, ens ha portat doncs, a, a portar ja més de 20 jornades com a líders eh, del grup. I ara doncs, bueno, tothom està molt il·lusionat, una vegada aconseguida ja matemàticament la promoció, doncs eh, de mirar d'assolir aquest títol. Una altra fita històrica que difícilment el Llagostera doncs, podrà tornar a repetir. I encara el, el tenim ara més a prop que mai uh -huh. i aquesta il·lusió és la que ens porta a lluitar doncs, ara doncs, per aconseguir-lo. Uh, Quim, i encara uh, una altra fita encara més històrica. Parlàvem que el Llagostera s'assegurava com a mínim el segon lloc però és que també participaran en la propera edició de la Copa del Rei. Això encara Exacte. és més històric, no? Sí, sí, sí, evidentment no, eh, no hi havíem participat mai ni havíem somiant mai en poder-hi participar alguna vegada. Uh -huh. Per tant, tot això doncs, és un premi extraordinari per a tothom. Uh, ja per acabar, uh, Quim, tornarem a contactar amb tu al final del partit, aviam si tenim la possibilitat de parlar amb el tècnic amb l'Oriol Alsina al final del partit. D'acord? Perfecte. Doncs, uh, Quim, moltes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports en directe i serà fins la propera, company. De res, a vosaltres. Bona tarda. Doncs aquesta era la connexió en directe que manteníem amb el nostre company de llagostera, amb en Joquim Carbó. Nosaltres, que continuem uh, el desenvolupament d'aquest uh, sense d'esports el que farem a continuació uh, serà anar a fer una aturada per una mica de publicitat i tornem Uh, parlant uh, a parlant d'aquest parada. A Paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Immens, si amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. És millor que de la ciutat.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 d'herbas o de fang. restaurant de fang, Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu no econòmic. Vida secreta, Dona valenta.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 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2...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 107 esports. Tot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 esports. Parlem del futbol regional. Doncs sí, anem a parlar d'aquest món del futbol regional i concretament de la primera regional eh, i concretament d'aquest encontre que enfrontava avui el Vilamalla i eh, la Junquera, que s'ha acabat enduent l'equip Junca-Grenc per un gol a dos, un partit, una una derrota que deixa en el Vilamalla en 13è lloc amb 37 punts i fa pujar la Jonquera fins al 12è amb 38. Nosaltres intentarem establir seguidament una connexió amb el tècnic de la Jonquera amb en Manel Cabezos. Nosaltres, que continuem, passa un minut del punt horari de les 9 del vespre i tenim una connexió preparada amb l'exterior i concretament amb el tècnic del Vilamalla, en Carlos Santiago. Carlos, molt bon vespre. Hola, bona nit. Bé, avui es disputava un derbi, Vilamalla-la Junquera, el resultat final ha estat de 1 a 2 favorable a l'equip fronterer. Explica'ns una mica com ha anat el partit, perquè em sembla que el gol de la victòria ha arribat al minut 90 no?, de la Junquera, si no m'equivoco. Sí, bueno, jo penso que, que qui ha portat el pet del partit i en tot moment sempre hem sigut nosaltres i sobretot la, la segona part penso que, que el nivell de possessió de pilota era altíssim en tinguent ocasions però bé, bueno, en el futbol guanya qui fa més gols i, i han tingut la sort de, de fer el segon gol diria jo en posició molt dubtosa però bé, bueno, en final 1 a 2 i i hem guanyat Carlos, explica'ns uh, una mica uh, d'un derbi uh, els dos equips ho jugàvem la vida ara en aquests moments, a la Jonquera 38 punts, a uh, Vilamalla 37, 12, 13 uh, quin, quin ambient hi havia al camp, suposo que un bon ambient no? sí, sí, l'ambient ha sigut molt bé menys una jugada puntual que tant com és un jugador de la, la Jonquera penso que que sigut un partit molt bé, amb molta intensitat, i bueno, i malauradament no ha caigut pel nostre costat. Ara queden eh, tres eh, jornades. Eh, com, com ho veus, eh, tot plegat? Eh, doncs, manca de tres jornades pel final. Eh, com veus les opcions d'aquest eh, Vilamalla, Carlos? Jo penso que, que les opcions eh, passen per... Per, bueno, pues per guanyar primer dissabte que juguem contra un rival directe que és el quart i, i a partir d'aquí jo penso que els tres partits depenem de nosaltres mateixos i sí que és veritat que ho tenim una mica complicat eh, debut a la reestructuració però bueno eh, el Vilamaia com tots sabeu pues, competim amb, de, amb el que tenim i no tenim la sort d'altres entitats de... de, bueno, de si no va bé, pues, canvia deu jugadors i porto deu jugadors més o el que sigui, no? Mm -hmm. ah. Així penso que, que som, som el tercer equip menys, menys golellat, però bueno, eh, sortim cada cap de setmana a competir i, i, i intentar guanyar dissabte al quart i a partir d'aquí pues, és anar partit per i, i falten res uh, Com tu deies, uh, teniu uh, el proper dissabte al quart després uh, rebeu sí. a casa el Basalú i tanqueu la lliga al camp de l'Abadesenc conjunts doncs, uh, tots ells que teniu aquí a uh, tiro de pedra l'Abadesenc, per exemple, té 40 punts tres uh, més que vosaltres el Basalú en aquests moments està 42 per tant, uh, tot uh, bastant igualat, no, Carles? Sí, sí, sí, jo penso que que estarem lluitant fins al final, ho penso i ho crec, i serà així. Penso que tenim rivals directes, són enfrontaments entre nosaltres, que si som capaços de, de, de sumar I, i, i sumar els tres punts, és pues, molt millor. Expliquem-nos, Carlos, com estava el vestidor després del partit, suposo que ha tocat, no? Sí, el, eh, ells eren en un moment conscients de, del que ens jugàvem avui. El rival que venia, que no té res a veure amb el rival que ens van trobar a la primera volta, eh, ha fitxat moltíssim i, i bueno, jo penso no els puc retreure res perquè hem competit fins al final. Penso que, que mereixíem obtenir, obtenir més del que hem obtingut i, i està clar que ells estaven tocats perquè perquè s'havia jugat bé i perquè hem fet un esforç immens, uh -huh. però bueno. uh, D'altra banda, uh, explica'ns una mica, uh, tot i que encara manquen tres partits uh, per acabar la temporada, quina, com, com valoraries aquesta temporada del Viva Malla? Suposo que si s'acaba assolint doncs el que tothom desitja, doncs, que és uh, la salvació i estar la temporada que ve a la segona catalana, doncs serà una cosa, si no, doncs en serà una altra, no Carles? Sí, però està clar que nosaltres toquem de peus al terra i clar, i els equips modestos i al qual no disposem de, de molt pressupost pues sempre ens passa això, no? que ha hagut la reestructuració, jo penso que ha sigut aquest any una, una salvatllada per part de la federació que baixin 6 i, i, i fins i tot podrien baixar fets si el Farnes no, entre, no, no pugui de la teoria penso que, que ens afecta molt a, a, a la gent que tenim pocs recursos econòmics uh -huh. vale. em refereixo perquè durant l'any nosaltres com a, com a entrenadors pues, plantegem, fixem una sèrie de jugadors que confiem moltíssimament i, i després pateixes eh, quatre o cinc lesions importants I, clar, i això un club humil com nosaltres que em demano com anar a fitxar un altre que sigui igual o millor que el jugador que està lesionat s'acaba pues ressentint. Però tot i estem contents perquè molts partits han jugat nanos de, del juvenil, en respost i la nostra línia seguida és aquesta. Per això tenim futbol base, perquè els nanos vagin entrant de mica en mica i, i, i es vagin fortint. Carles, comentaves el tema de la reestructuració com, com la veus aquesta reestructuració de categories que entrarà eh, aquesta propera temporada ja m'has dit més o menys però explica'ns una mica més eh, com, com, com la veus a veure, està clar, està clar que, que, que des del començament ja sabíem no?, que, que existia la reestructuració però també està clar que, que penso que la primera regional és la categoria més eh, damnificada perquè baixen 6, en canvi de preferent, doncs, pues, eh, diguéssim, no, no, no baixa cap, no? I clar, jo penso que, que bueno, que no ha estat repartit el pastís B, això està... En, també entenc que els equips de primera regional, pues, que, no, que, que són entitats petites, pobles petits, pobles humils, que no tenen gaire eh, poder ni, ni, ni gaire força, doncs pues, també Mira, s'ha d'acceptar que tinguis 6, però... però bueno, no sé, ara com que m'he vist afectat i molt, durant tot l'any hem estat allà el límit que si pots baixar, que si no baixes, que si pots baixar, que si no, clar, pel Vilamaia, el, el, el que dà mitja taula ja és un gran èxit i el que dà 5 per la cua també és un gran èxit, però clar, quan baixen 6, doncs pues, pues, bueno, hem d'acceptar-ho i, i tot i així treballarem per uns parts per assolir l'objectiu de la permanència. Don, que no, que no doncs, eh, Carles Santiago, esperem que el Vilamalla pugui aconseguir aquesta permanència i amb els tres partits que queden doncs, que començant ja diumenge que ve el camp del quart pugui aconseguir la victòria. Carlos, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins a la propera. Molt bé, merci, adéu, gairebé. Ve. Doncs aquesta era la conversa en directe que manteníem amb el tècnic d'aquest Vilamalla, Carles Santiago. Nosaltres, que fem una petita torrada i continuem tot, tot seguit.